Oh. 6. Despre milostenie, rugăciune și post, să nu ne străduim numai după cele pământești. Text. Luați aminte ca faptele dreptății voastre să nu le faceți înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altfel nu veți avea plată de la Tatăl vostru, Cel din Cerul. Notă. În ediția de la 1805, în loc de faptele dreptății, se găsește milostenie. Câlcuire. După ce i-a suit pe ei la cea mai mare dintre faptele bune, care este dragostea, acum le apădă slava deșartă, care zădărnicește faptele bune. Și vezi ce zice, luați aminte, vorbind ca despre o fiară cumplită. Deci ia aminte să nu te sfârșie, chiar și înaintea oamenilor de a-i dar nu spre a fi văzut, nu ești sindit. Dar dacă ținta faptei bune este slava deșartă, Chiar în a ta de o faci, ești osândit, își Dumnezeu, după ținta lucrului său, căznește sau colonează. Text. Deci, când faci milostenie, nu trâmbița înaintea ta, cum fac fățar în sinagogi și pe ulițe, ca să fie slăviți de oameni. Tălcuire: Nu că ar fi avut fățar în ci, ci zice de mintea lor ce area, că voiau să trâmbițeze milostenia lor iar fățarnici se numesc cei care una sunt și alta se arată, drept aceea, și aceștia se arată milostiv, dar nu sunt. Text. Adevărat grezi vouă și au luat plata lor. Tâlcuire. Lăudați fiind și au luat toată plata de la oameni. Text. Tu însă când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Tâlcuire. Cu covârșirea a zis aceasta, adică de este cu putință și de tine însuți să tăinești milostenie. Sau un alt tip, stânga este slava de șartă, iar dreapta milostenia, deci să nu știe slava de șartă de milostenie. Text. Ca milostenia ta să fie într-ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti ție. Tâlcuire. Când? Atunci când vor fi vădite toate și vor sta de față. Și atunci, mai vârtos, vei fi slăvit. Text. Iar când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii care le place prin sinagogi și prin colțul de uliților, stând în picioare, să se roage, ca să se arate oamenilor adevărat grezi vouă, și au luat plata lor. Tâlcuire. Îi numește pe aceștia fățarnici ca pe unii care parcă că iau aminte la Dumnezeu, dar de fapt, iau aminte la oameni de la care își iau plata lor. Text. Tu însă când te rogi, intri în camara ta și închizând ușa, roagă-te tatălui tău care este într și tatăl tău care vede înascuns îți va răspăti ție. Notă. Care este într adică nevăzut. cuire. Spune oare Domnul să nu mergi la biserică? Acum încă, însă cu socoteală dreaptă. Și nu ca să te arăți de vreme ce nu locul vatămă, ci chipul și ținta lucrului. că mulți, chiar într-o ascuns rugându-se, fac aceasta spre plăcerea oamenilor. Text. Când vă rugați, nu spuneți multe ca neamuri. Tălcuire: Grăirea de multe este vârfirea, adică a cere ceva din cele pământești, slavă, bogăție, ruințe. iar graia rugăciunii să fie însemnat în cereri, ca și cel al bruncilor. Ești tu, nu fi bărfitor. Text Că ele cred că în multa lor vorbărie vor fi ascultate. Tălcuire Nu se cuvine a face lungi rugăciuni, ci scurte și dese, și puține vorbe grăind a zăbovini rugăciuni. Text și deci nu va asemănați lor, că știe Tatăl vostru de cele ce aveți trebuințe mai înainte ca să le cereți voi de la el. Tălcuire Căci nu este trebuit să-i arătăm Domnului de ce avem nevoie, ci să ne sârguim la rugăciune, lepădându-ne de cele lumești, iar făcând așa, ne folosim când vorbim cu Dânsul. Text. Deci voi așa să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri. Tâlcuire. Zicând, Tată, îți arată de ce bunătăți ai învrednicit, Fiul lui Dumnezeu făcându-te, iar zicând, în ceruri, îți arată patria ta și casa părântească. Pentru că de vrei să ai pe Dumnezeu dreptată, caută la cer, nu la pământ. Și să nu zici Tatăl meu, ci Tatăl nostru, ca să-i ai pe toți frații ca fi ai ași Tatăl. Text. Sfințească-se numele tău. Tălcuire. Adică fă-ne pe noi sfinți, ca și tu pentru noi să fii slăvit. Își precum este hulit Dumnezeu din pricina mea, așa se și sfințește pentru mine Dumnezeu, slăvindu-se ca un sfânt. Text. Vie împărăția ta, tălcuire, adică cea de-a doua venire, căci acela care are conștiința nemustrată, îndrăzneală se roagă să vie în vierea și judecata. Text. Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Tălcuire. Precum îngerii fac voia ta, așa și nouă dă ne-o face. Text. Pâinea noastră cea spre ființă de în unul astăzi. Tălcuire. Ceea spre ființă, adică ceea unde a ajuns spre ființarea noastră. Deci tu leapătă grija pentru a doua zi. Încă și trupul lui Hristos este pâine spre ființă cu care ne rugăm ca fără de o sândă să ne împărtășim. Text. Și ne iartă nouă greșalele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Tălcuire. Prin că noi greșim, ne rugăm să ne ierte. Însă așa va ierta Domnul precum și noi iertăm. Iar dacă suntem pomenitori de rău, nu ne va ierta. Căci Dumnezeu, avându-mă pe mine pildă, ceea ce fac eu altuia, face și El cu mine. Text. Și nu ne duce pe noi în ispite. Târcuire. Noi oamenii suntem neputincioși și de aceea nu se cuvine să ne aruncăm noi și ne în ispite. Iar de vom cădea să ne rugăm să nu fim înghițiți de ispite. Căci acela care a fost înghițit și biruit de ispite a căzut în prăpastea ispitei. Iar nu cel care căzând a biruit-o. Text. Cine izbăvește de cel viclean, Tălcuire, nu a zis de oamenii cei vicleani, fiindcă nu aceia ne vadă, ci de cel viclean. Text. Că a ta este împărăția și puterea și slava, amin. Tălcuire. Aici ne dă nouă îndrăzneală, căci dacă tatăl este împărat și puternic și slăvit, cu adevărat și noi vom birui pe cel viclean și vom fi slăviți în o cele din urmă. Text. Că de veți ierta oamenilor greșalele lor, iertaba și voi Tatăl vostru, Cel Ceresc. Tâlcuire Iar ne învață Mântuitorul Hristos să fim nepomenitori de rău și ne aduce aminte de Tatăl ca să ne rușinăm de dânsul și să nu ne sălbăticim ca fiarele, fiind fiii unia ca acesta. Text Iar de nu veți ierta oamenilor lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșalele voastre. Tâlcuire Nimic nu urăște mai mult blândul Dumnezeu precum cruzime. Text. Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii, că ei își smolesc fețele ca să se arate oamenilor că postesc adevărat grezi și au luat plata lor. Tâlcuire. Smolirea feței se arată atunci când cineva se înfățișează nu cu omeste, ci când se preface a fi trist. Text. Tu însă, când postești, unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești ci Tatălui tău care este nascuns și Tatăl tău care vede înascuns, îți va răspăti ție. Târcuire. Cei vechi în semn de bucurie se ungeau cu un delem, după ce se îmbăiau, deși deci tu așa să te arăți, bucurându-te. Încă prin un delem se înțelege și milostenia, iar cap al nostru Hristos, pe care se cuvine a cum cu milostenile precum și fața, adică simțirile, se cuvine a spăla cu lacrimi. Text Nu vă adunați comori pe pământ, unde molea și rugina le strică, și unde furii le sapă și le fură, Ce adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură, căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Fălcuire. După ce a zgonit boală de șartei măririi, acum vorbește despre neagoniseală, căci oamenii caută să câștige mai mult pentru slava de șartă. Notă. Aici cu viosul Petru Damaschinul ne învață, tuturor li se cade să fie fără griji și să se liniștească după Dumnezeu. Fie în parte, ca cei din lume, ca să vină pe încetul la înțelepciune și la cunoștința duhovnicească. Fie în întregime, ca cei ce pot să se oprească de la toate ca să aibă toată grija să placă lui Dumnezeu, și Dumnezeu va vedea hotărârea lor și le va dărui o duhovnicească și îi va face să ajungă să mediteze, să cugete, spre a dobândi frângerea negrăită a sufletului și a se face săraci cu Duhul. Continuare tălcuirii Și arată Domnul cum comoara de pe pământ este nefolositoare, căci molile și gărgărițile strică hainele și hrana. Iar furii răpesc aurul și argintul. Apoi, ca să nu-i spune cineva că nu toate se fură, zice. Chiar așa de-ar fi. Însă nu este oare ticălos lucru să fii pironit de grija bogăției. De aceea, adaugă, unde este comoara ta, va fi și inima ta. NOTĂ Iar de la Sfântul Maxim Mărturisitorul le cunoaștem pe acestea. În mintea ta ocupându-se cu plăcere cu cele materiale și zăbovind pe lângă chipurile lor, cunoaște că le iubești pe aceste mai mult decât pe Dumnezeu, căci unde este comara ta acolo va fi și inima ta, zice Domnul. Mintea, unindu-se cu Dumnezeu și petrecând în el prin rugăciune și dragoste, se face înțeleaptă, bună, puternică, iubitoare de oameni, milostivă, îndelung, răbdătoare și simplu vorbind poartă în sine aproape toate însușurile dumnezeiești. Dar despărțindu-se de el și lipindu-se de cele materiale, sau se face dobitocească ca una ce a devenit iubitoare de plăcere, sau sălbatică, războindu-se cu oamenii pentru acestea. Lume numește Scriptura lucrurile materiale, iar lumești sunt cei ce zăbovesc cu mintea în acestea. Text Luminătorul trupului este ochiul, de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult, Fălcuire Dacă îți vei pironi mintea la grijă pentru avuție, ai stins lumină, ai întunecat sufletul, dar după cum și ochiul curat, adică sănătos, luminează trupul, iar de este rău, adică bolnav, îl întunecă, așa și mintea se orbește de grijă. Iar dacă mintea se va întuneca, sufletul se face întuneric și cu mult mai vârtos trucul. Text Nimeni nu poate să slujească la doi domni. Tălcuire Doi domni numește pe cei ce poruncesc cele împotriva adică pe Dumnezeu și pe Mamona. Iar noi facem Domnul nostru pe diavol, după cum și pântecelă ne facem Dumnezeu. Dar domn firesc și adevărat este Dumnezeu, iar Mamona este nedreptatea. Text și sau pe unul va urâ, și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi, și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. Târcuire. Vezi că este cu neputință ca cel bogat și nedrept să slujească lui Dumnezeu, fiindcă iubirea banilor îl îndepărtează de la Dumnezeu. Notă. De la cuviosul Isaia, pusnicul învățăm, Mamona este semnul la toată lucrarea lumii acestea. Și de nu o părăsește omul pe aceasta, nu poate sluji lui Dumnezeu. Iar slujirea lui Dumnezeu, ce este dacă a nu avea ceva străin în mintea noastră când îl binecuvântăm pe el? Nici vreo plăcere când ne rugăm Lui. Nici vreo răutate când ne cântăm Lui. Nici vreo ură când ne închinăm Lui. Nici pisma care ne tulbură când ne preocupăm de El. Nici plăcere urâtă în mădularele noastre când ne aducem aminte de El. și toate acestea, sunt în ziduri întunecate care îmi conjoară un suflet, de nu se poate ruga în chip curat lui Dumnezeu, avându-le acestea întru el. Text De aceea zic vouă, nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce veți îmbrăca. Târcuire De ce să nu ne îngrijim? Pentru că grija îndepărtează de Dumnezeu, iar sufletul nu mănâncă, pentru că este netrupesc. Și spune aceasta după obiceiul cel de obști. Că se pare că nu rabdă sufletul să vețuiască în trupul lipsit de hrană. Dar nici nu oprește de la a lucra, ci la a ne da pe noi cu totul grijă și de la a ne lenevie în locul lui Dumnezeu. Iar de vreme ce se cuvine a lucra pământul, atunci să purtăm grijă și de suflet. Text. Au, nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Târcuire: Oare cel ce l-a dat pe cel mai mare, pe suflet, și trupul a zidit, nu va da el hrană și haină. Notă. În cuvântul său despre dreapta socoteală, cuviosul Petru Damaschinul zice, Omul înțelept se nevoiește cu pricepere să-și micșoreze pe cât se poate micile trebuințe ale trupului, ca prin aceasta să ajungă să se îngrijească de puține sau să nu aibă grijă deloc ca să păzească poruncile, fiindcă în grija de multe nici pe sine însuși nu se poate vedea cineva. Cum poate să vadă atunci cursele vrăjmașului gătite înainte de vreme? și vrăjmașul nu obișnuiește totdeauna să facă războiul arătare cum zice gură de aur. Dacă ar face așa, nu am cădea ușor mulți în cursele lui, ca să fie puțini cei ce se mântuiesc, cum zice Domnul. De aceea, când vrea să-l arunce pe cineva în cele mari, îl face să ne socotească întâi cele mici și arătate. Înainte de curvie, privirea deasă și neînfrânată, Înainte de ucidere, mânia ușoară. Înainte de întunecarea cugetării, împrăștirea în scurtă. Și înainte de acestea, iarăși, așa zis, atrebuință neapărată a trupului. Pentru aceea, Domnul, știind mai înainte toate ca omul care este înțelepciunea Tatălui, luând-o înaintea uneltirilor diavolului, poruncește oamenilor să taie dinainte de vreme, pricinde, ca nu cumva socotind că cele mici sunt fără de primește să cadă jalnic în păcatele cele mari și înfricoșate. Text Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu secer, nici nu adună jitnițe, și Tatăl vostru, Cel Ceresc, le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus de ele? Tâlcuire Ar fi putut aduce pildă pe prorocul Ilie sau pe înainte mergătorul Ioan, dar pomenește păsările, pentru ca să ne rușineze că suntem și decât acestea mai necuvântători. Iar Dumnezeu le hrănește și pe acestea, punând în ele cunoștința ferească de a aduna hrană. Text. Și cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adau staturii sale un cot? Tulpire. Aceasta zice arătând că măcar de te îngrijești, nimic nu împlinești, nu va voi Dumnezeu. Deci, pentru ce în deșert te sfâră? Text. Iar de îmbrăcăminte, de ce vă îngrijiți? nu seama la crini câmpului, cum cresc. Nu se ostenesc nici nu tot și vă spun vouă că nici Solomon în toată mărirea lui nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Păcuire! ne rușinează pe noi nu numai prin recuvântătoarele păsări, ci și prin crinii ceea ce se veștejesc. Căci dacă Dumnezeu pe aceștia astfel le-a împodobit, măcar că nu aveau nicio trebuință, cu mult mai v va împlini trebuința hainelor noastre. Și mai arată Domnul Hristos că oricât câte ai îngriji, nu vei putea să te împodobești precum crini. Își nisul omul cel prea înțelep și prea desfătat. Într-o toată împărăția sa nu s-a putut îmbrăca în acest chip. NOTĂ În parafraza sa de la Sfântul Macar Egiptean, Sfântul Simeon Metafrastul scrie, Fiecare dintre noi, pe cât de mult se va învrednici prin credință și surguință să fie părtaș al Duhului Sfânt, tot pe atât se va slăvi în ziua aceea și cu trupul lui, căci ceea ce în adunat înăuntru sufletul atunci se va descoperi și în afară de trup. Pilda, zice-o, avem la pom, întrece iarna și soarele strălucește mai luminos și mai puternic, iar vântul adie, aceea o drăslesc în afară și se îmbracă cu frunzele, cu flori și cu roade, ca și cu un veșmânt, asemenea și floarea ierbiră sare în acea vreme din pământ, și pământul se acoperă cu ea și se îmbracă cu ea, ca și cu un veșmânt măreț, apoi Sfântul Simeon, asemuiind în chip duhovnicesc puterea primăverii asupra firii, spune despre lucrarea un Duhul a drepților vara duhovnicească va îmbrăca pomii goi slava pe care o avut-o mai întâi ascunsă înăuntru trupului. Așa se vor slăbi și aceștia prin lumina negrăită care este încă de acum în ei, adică prin puterea Duhului. Aceasta le va fi atunci veșmânt, mâncare, băutură, veselie, bucurie și peste tot viață veșnică. Text. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă. Oare nu cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Tâlcuire. De aici învățăm că nu se cuvine a ne îngriji pentru o doamnă, că aceasta este a florilor celor trecătoare, deci tot cel care se împodobește, iarbă este. Iar când spune voi, îi numește pe cei cuvântători, făpturile raționale care le-a zidit sufletul și trupul. Puțini credincioși sunt cei care se îngrijesc că dacă ar avea credință desăvârșită către Dumnezeu, nu s-ar îngriji neîncetat și conversionare. Text. Deci nu duceți grijă spunând ce vom mânca, orice vom bea, ori cu ce vom ne îmbrăca, că după toate acestea se străduiesc neamurile. Tâlcuire. Nu oprește a mânca, ci oprește a spune ce vom mânca. Așa se întreabă cei bogați de cu seara. Ce vom mânca mâine? Vezi așadar că oprește desfătarea și neînfrânarea. Text. Știe doar tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de el. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Tâlcuire. Împărăția lui Dumnezeu este dobândirea bunătăților, iar acestea se câștigă prin dreptate. De aceea, celui ce caută cele duhovnicești se adaugă și cele trupești, dintr-o iubire de dăruirii a lui Dumnezeu. NOTĂ Învățăm de la Sfântul Isaac Sirul acestea. Cel ce are inima scufundată cu totul într-o cele pământești și mănâncă purrea țărână, împreună cu șarpele, și nu se îngrijește deloc de cele ce plac lui Dumnezeu, ci se ostenește cu toate cele trupești și e și gol de toată virtutea, din pricina întâlnirilor neîncetate și a împrăștierii din mândrie, Păutând alte și alte pricini pentru acestea, e cu adevărat căzut de la bine din pricina acestei nepăsări și lucrări. Text. Nu vă îngrijiți de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngriji de ale sale, ajunge zilei răutatei ei. Turcuire. Numește răutatea zilei, frământarea și chinuirea. Așadar, Ajungi să te sfărâm, să te chinui pentru ziua de astăzi, căci îngrijindu-te și pentru ziua de mâine, când te vei mai îndeletnici cu lucrurile lui Dumnezeu, de vreme ce purră de frămânți pentru cele trupești?